Епіграф Ох, дали бі, і сам не розумію, чому мені так сумно. Сум і вас бентежить, ви сказали. Але той сум піймав я. Чи знайшов, чи стрінув, я не збагну. Вільям Шекспір Венеційський купець Розділ перший Випадково почуте Епіграф Смерть була, звичайно, раптовою, несподіваною. І для мене загадковою лист від доктора Патерсона до секретаря у справі рек проти Прічарда. Але якщо він думав, що жінку вбивають, мій любий Чардзе, сказав молодий чоловік із моноклем, людям, особливо лікарям, не годиться, так би мовити, думати. Їх може спіткати жахлива біда. У випадку Прічарда, я вважаю, доктор Патерсон зробив усе, що міг, відмовивши у сертифікаті для місіс Тейлор і надіславши цей надзвичайно тривожний лист до реєстратора. Він не міг допомогти цьому чоловікові виглядати ідіотом. Якби тільки місіс Тейлор провела розслідування, Прічард, мабуть, злякався і залишив дружину у спокої. Зрештою, у Патерсона не було натяку на реальний доказ. І припустімо, якби він помилився, який би знявся галас? Усе ж таки, не здавався непоказний молодий чоловік, із сумнівом дістаючи гарячого вареного равлика з латинською назвою «Гелікспомація змушлі» і нервово оглядаючи його, перш ніж покласти до рота. «Безсумнівно, це явно те, що ми називаємо суспільний обов'язок висловлювати свої підозри». «З твоєї точки зору так», сказав інший. «До речі, їсти равликів, якщо вони тобі не подобаються, не є суспільним обов'язком. От я так не гадаю, навіщо далі боротися з жорстокою долою? Офіціанти, Заберіть у пана равликів, а замість них принесіть устриць. Ні, як я вже казав, твій обов'язок може полягати в тому, аби ініціювати розслідування і створювати для всіх проблеми. І якщо ти помиляєшся, то пусте, ти все одно розумний і старанний, хоча і трохи занадто ревний. Але ж лікарі, нещасні лікарі, Весь час балансують на межі. Люди бояться викликати того, хто через дрібницю може звинуватити у смерті. «Вибачте!» Худорливий юнак, який сидів один за сусіднім столиком, нетерпляче обернувся. «Це страшенно грубо з Богу боку вриватися, але кожне ваше слово є абсолютною правдою, і я особисто є тому прикладом». Лікар, ви навіть не уявляєте, наскільки він залежний від фантазій і упереджень своїх пацієнтів. Вони обурюються через найелементарніші запобіжні заходи. Якщо ви наважитеся заправнувати посмертний ростин, вони підхоплять ідею порізати бідолашного такого-то. І навіть якщо ви попросите дозволу дослідити незрозумілу хворобу лише в інтересах науки, вони уявлятимуть, що ви натякаєте на щось неприємне. А вже ж, якщо ти махнеш рукою, а потім виявиться, що там хтось щось накрутив, коронор тебе розіпне, газети тебе висміють, і хоч як не крути, ти проклянеш той день, коли з'явився на світ. Ви все це кажете так, ніби це стосується вас особисто, промовив чоловік з моноклом і ноткою зацікавленості в голосі. «Стосується!» – рішуче сказав худорлявий чоловік. «Якби я поводився як людина з вищого світу, а не як ревний громадянин, я б сьогодні не шукав нову роботу». Чоловік з моноклем ледь помітно посміхнувся, оглядаючи невеличкий ресторанчик у Сохо. Товстун, який сидів праворуч від них, запопадливо розважав двох хористок. Далі двоєлітніх завсідників, демонстрували своє знайомство зі стравами обом bon – «Добрих буржуа», поглинаючи трип аламон ду рубець тушкований по який там готують пречудово, та пляшку «Шаблі-Мутен» 1916 року. З іншого боку приміщення – Провінціал з дружиною незграбно вимагав шматок м'яса з лимонадом для дами та віскі з содовою для себе. Тоді як за сусіднім столиком вродливий сивочолий власник, зайнятий приготуванням салату для сімейного свята, наразі не думав ні про що, крім вдалого поєднання подрібнених трав та чеснику. Головний офіціант Демонструючи Таріль з райдужною фореллю, допомагав людині з моноклем та його супутнику і відійшов, залишивши їх у приватній атмосфері, яку нехитрі люди завжди шукають у фишенебельних чайних і ніколи там не знаходять. «Я почуваюся, – сказав чоловік із моноклем, – як принц Богемії Флорізель, – я впевнений, – що ви, сер, маєте цікаву історію, і буду дуже вдячний, якщо ви потішите нас розповіддю. Я бачу, що ви закінчили свій обід, і тому, мабуть, вам не буде неприємно сісти за цей столик і розважити нас, поки ми будемо їсти. Вибачте за мою стівінсонівську манеру, мої слова з цього приводу тим не менш є щирими». «Не будь ослом, Пітере», – сказав непоказний чоловік. «Мій друг є набагато більш раціональна людина, ніж ви могли припустити, слухаючи його промову», – додав він, звертаючись до незнайомця. «І якщо є щось, чим би ви хотіли поділитися, будьте абсолютно впевнені, що далі нас воно не піде». Другий посміхнувся якось похмуро. Я розповім вам із задоволенням, якщо вам, звісно, не набридне. Має місце просто приклад. Отже, як бачиш, моя правда. З тріумфальною посмішкою підсумував чоловік, який звався Пітер. Не зупиняйтесь, випийте чогось. Бідне серце ніколи не радіє. І почніть із самого початку, будь ласка. У мене дуже тривіальний розум. Деталі мене радують, розгалуження зачаровують мене. Ми відкриті до будь-яких варіантів. Відстань не має для нас значення. Чарльз згоден із цим. «Ну, – сказав незнайомець, – якщо почати із самого початку, то я медик. Мене особливо цікавить тема раку. Я сподівався, як і багато людей, спеціалізуватися – на цьому предметі. Але після здачі іспитів не вистачило грошей, аби дозволити зайнятися науковою працею. Мені довелося пройти сільську практику, але я підтримував зв'язок із важливими людьми, сподіваючись, що колись таки зможу до цього повернутися. Я можу сказати, що маю цілком пристойні очікування від дядька, і тим часом вони погодилися, що було б непогано для мене отримати певний всебічний досвід як лікар загальної практики, це запобігає упередженням та всяке таке. Отже, коли я купив гарну маленьку практику, в краще не згадувати жодних назв, назвемо це Ікс, містечко на гемпшерському шляху, маленьке провінційне. З приблизною кількістю населення біля п'яти тисяч. І я був дуже радий, коли знайшов, що у мене є пацієнт, хворий на рак. Одна стара леді. Як давно це було? Перебив Пітер. Три роки тому. І з цим тоді нічого не можна було зробити. Старенькі було 72. І вона вже перенесла одну операцію. Вона трималася молодцем, попри свій вік та хворобу, і мужньо боролася, спираючись на своє міцне здоров'я. Повинен сказати, що вона ніколи не була жінкою з сильним розумом чи вольовим характером в стосунках з іншими людьми, але була надзвичайно впертою в певних аспектах і була одержима твердою рішучістю не померти. У той час вона жила зі своєю племінницею, молодою жінкою років 25 чи близько того. До того ж вона жила з іншою літньою жінкою, тіткою дівчини з іншої родинної гілки, яка була її відданою подругою ще зі шкільних років. Коли інша старенька померла, дівчина, яка була їхньою єдиною живою родичкою, залишила свою роботу медсестрою в Королівській загальнодоступній лікарні, щоб доглядати за тим, хто залишився живим, моєю пацієнткою. І вони приїхали і оселилися в Ікс приблизно за рік до того, як я очолив практику. Сподіваюся, я чітко висловився. Цілком. Була інша медсестра. Не тоді. Пацієнтка могла ходити, відвідувати знайомих, займатися неважкою роботою по дому, квітами, в'язанням, читанням і так далі, а також їздити по всьому місту. Власне, більшість речей, якими літні жінки і займають свій час. Звичайно, час від часу у неї були важкі дні болю, але племінниця була навчена цілком достатньо, щоб зробити те, що треба. Якою ж була ця племінниця? Мов дуже мила, добре освічена, здібна дівчина, у якої набагато більше розуму, ніж у її тітки, самозабезпечена, з характером, усяке таке, цілком сучасний тип жінка, якій можна довіряти, яка збереже голову і нічого не забуде. Звичайно, через деякий час, Звичайно, через деякий час злоякісна пухлина з'явилася знову. Так завжди буває, якщо з цим не розібратися з самого початку. І виникла необхідність ще однієї операції. Тоді я був у Ікс близько восьми місяців. Я відвіз її до Лондона до свого колишнього керівника сера Волбертона Джайлса. І хоча операція пройшла навідмінно, але, на жаль, тоді ж стало зрозуміло, що пухлина зачепила життєво важливий орган, і що Летальний кінець неминучий. Гадаю, не варто вдаватися в подробиці. Було зроблено все, що тільки можна. Я хотів, щоб стара леді залишалася в місті під наглядом сера Волбертона. Але вона категорично відмовилася. Вона звикла до сільського життя і не могла бути щасливою інакше, як у власному домі. Тож вона повернулася до Ікс, і я зміг підтримувати її відвідинами найближчого великого міста, де є чудова лікарня. Після операції вона відновилася просто дивовижним чином та зрештою змогла звільнити медсестру і продовжити жити по-старому, під опікою племінниці. «Хвилинку, докторе!» – ставив чоловік на ім'я Чарльз. «Ви кажете, що відвезли її до сера Джайлза?» Я так розумію, що вона була досить заможною. О, саме так, заможною. Ви випадково не знаєте, чи вона склала заповіт? Ні. Здається, я згадував про її надзвичайну огиду до самої ідеї смерті. Вона завжди відмовлялася складати будь-які заповіти, тому що їй було неприємно думати про такі речі. Одного разу я ризикнув заговорити на цю тему якомога більш невимушено, незадовго до того, як вона перенесла операцію. Але це викликало у неї дуже небажане хвилювання. Вона також сказала, що було цілком правдою, що у цьому немає потреби. «Ти, дорога, – звернулася вона до племінниці, – моя єдина рідна людина на цій землі, і все, що є у мене, з часом перейде до тебе, щоб не трапилося. Я знаю, – ти не забудеш про моїх слуг і мою допомогу нужденним. Тож я, звичайно, і не наполягав. Я, до речі, щось таке згадую. Пізніше це була гарна угода, але це не має відношення до цієї історії. Будь ласка, сказав Пітер, розповідайте далі з усіма подробицями. Гаразд. Згадую. Як одного разу я поїхав туди і побачив, що моя пацієнтка не така здорова, як хотілося б, і дуже-дуже схвильована. Племінниця сказала мені, що проблеми виникли через візит її адвоката, сімейного юриста з її рідного містечка, а не нашого, місцевого мешканця. Він наполягав на приватній бесіді зі старою леді наприкінці якої вона виглядала страшенно схвильованою та розлюченою, заявивши, що всі були в змові завчасно звести її зі світу. Перш ніж піти, повірений, не дав жодних пояснень племінниці, але переконав її, що якщо її тітка у будь-який момент висловить бажання побачити його, вона повинна послати за ним у будь-яку годину дня чи ночі, і він негайно прибуде. І що... За ним посилали? Ні. Стара була глибоко на нього ображеною, і чи не останнє, що вона зробила для себе, це забрала свої справи з його рук і передала місцевому повіреному. Незабаром після цього виникла потреба в третій операції, і після неї вона поступово ставала все більш і більш неспроможною. Її голова також почала слабшати – і вона стала нездатною розуміти щось складне. І справді, їй було надто боляче, щоб турбуватися про справи. Племінниця мала довіреність і повністю взяла на себе управління грошима тітки. Коли це було? У квітні 1925 року. Хоча вона вже й не зовсім була при собі, що й казати вік, її фізична сила. Вражала. Я досліджував новий метод лікування, і результати були надзвичайно цікавими. Це ще більш дратувало мене, коли трапилася одна дивовижна річ. Слід зауважити, що на цей час ми були змушені запросити для неї сторонню медсестру, оскільки племінниця не могла чергувати і вдень, і вночі. У квітні прийшла перша медсестра. Вона була чарівною. Здібною молодою жінкою, просто ідеальною медсестрою. Я цілком їй довірився. Її спеціально порекомендував сер Джайлз, і хоча їй тоді ледве виповнилося двадцять вісім, вона вирізнялася розважливістю та зрілостю суджень, які зазвичай притаманні людям вдвічі старшим. Зразу можу вам сказати, що я дуже прив'язався до цієї жінки, а вона до мене. Ми заручені і сподівалися одружитися цього року, якби не моя клята сумлінність та суспільна думка. Лікар криво посміхнувся на Чарльза, який досить недолого пробурмотів, що це просто погана вдача. Моя наречена, так само як і я, дуже зацікавилася цією справою, частково тому, що це був мій випадок, а частково тому, що вона була вельми зацікавилася цією хворобою, і вона з нетерпінням чекає на велику допомогу мені в моїй життєвій роботі, якщо я колись отримую можливість щось робити. Але то таке. Так тривало до вересня. Потім з якоїсь причини пацієнтка почала відчувати дивну неприязнь, яка іноді виникає у хворих, в яких починаються проблеми з головою. Їй запала ідея, що медсестра хоче її вбити. Така ж думка, що була у неї щодо адвоката, пам'ятаєте? І вона гаряче запевняла свою племінницю, що її отруюють. Безсумнівно, вона пов'язувала з цим напади болю. Закликати до розуму було марно, вона кричала і не підпускала до себе медсестру. Коли таке трапляється природно, немає нічого іншого, як позбутися медсестри, оскільки від неї вже немає ніякої користі. Я відіслав свою наречену «Назад у місто» та надіслав телеграму до клініки Сера Джайлса, що прислали мені іншу медсестру. Нова медсестра приїхала вже наступного дня. Звісно, після іншої вона була другою найкращою, як на мене але, здавалося, цілком справлялася зі своєю роботою і пацієнтка не заперечувала. Однак тепер у мене почалися проблеми з племінницею. Припускаю, що вся ця довга історія впливала на її нервове здоров'я. Вона зрозуміла, що її тітці гіршає. Я сказав, що, звісно, їй повинно поступово ставати гірше, але вона чудово Бореться і немає причин для тривоги. Однак дівчина не була задоволена і одного разу на початку листопада поспішно послала за мною серед ночі. Її тітка помирала. Коли я прибув, то побачив, що пацієнтка дійсно відчуває сильний біль, але безпосередньої небезпеки життю немає. Я наказав медсестрі зробити їй ін'єкцію морфію, а сам ввів дівчині, Дозу броміду, наказавши їй лягти спати та звільнити себе від догляду протягом наступних кількох днів. Наступного дня я дуже ретельно оглянув пацієнтку і виявив, що вона почувається навіть краще, ніж я очікував. Її серце було надзвичайно сильним і стійким, вона чудово сприймала їжу і розвиток хвороби тимчасово припинився». Племінниця вибачилася за хвилювання і сказала, що справді думала, що її тітка відходить. Я сказав, що навпаки, тепер я можу точно стверджувати, що вона проживе ще 5-6 місяців. Як ви знаєте, у таких випадках, як той, можна говорити про це з достатньою впевненістю. У будь-якому разі, сказав я, не маю вас надто засмучувати, смерть коли вона прийде, буде звільненням від страждань. Так сказала вона, бідна тітонька, боюся я егоїстка, але вона єдина родичка, яка у мене залишилася на світі. Через три дні, коли якраз я сідав обідати, пролудав телефонний дзвінок. Чи міг би я негайно прийти? Пацієнтка була мертвою. Боже мій, вигукнув Чарльз. Це ж так очевидно, — замовкне Шерлоку, — перебив його друг. Історія лікаря зовсім не така очевидна, скоріше навпаки, як казав той солдат, який цілився в яблучко, а влучив в інструктора з артилерійської справи. Але як я бачу, офіціант нервово тупці біля нас, поки його колеги складають стільці та виносять графини. Чи не могли б ви піти з дами та закінчити свою розповідь у мене в квартирі? Я можу пригостити вас келихам дуже пристойного портвейну. Ви згодні? Гарест. Офіціанте, викличте таксі. Адреса 110А Пікаділлі. Розділ другий. Лиховісна таємниця. Епіграф. У мене пальці засвірбіли. Щось недобре прилетіло. Макбет. Квітнева ніч була ясна і прохолодна, і дровця привітно потріскували на вогнищі. Книжкові шафи, які стояли вздовж стін, були заповнені багатими старими шкіряними палітурками, м'якими від багатьох дотиків і сяючими у світлі лампи. Посеред кімнати красувався відкритий рояль, далі виднівся розкішний диван Честерфілд, щедро обкладений подушками і два глибоких крісла, що так і кликали до відпочинку. Дивовижний лакей приніс Портвейн і поставив його на дуже красивий маленький столик в стилі Чіпендейла. Величезні букети червоно-жовтих тюльпанів-папуг у великих вазах, немов яскраві пропари виднілися з темних закутків. Лікар, спостерігаючи за своїм новим знайомим, дійшов висновку, що той естет з літературними здібностями, який прагне розкрити суть людської драми, коли слуга знову увійшов до кімнати. Інспектор Саг телефонував Мілорде, залишив це повідомлення і сказав, чи не могли б ви зателефонувати йому щойно прийдете? О, телефонував Саг? Ну, тоді з'єднайте мене з ним. Це справа воприл Шема Чарзе. Саг зіпсував це, як і завжди. Пекар має алібі. Природно, що має. О, дякую. Привіт, інспекторе. Як ви? А я що вам казав? О, пішла рутина. А тепер слухайте. Знайдіть того хлопця Єгаря і дізнайтеся від нього, що він бачив у піщаній ямі. Ні, я знаю, але мені здається, якщо ви настійливо запитаєте його, він зрозуміє. Ні, звичайно, ні. Якщо ви спитаєте, чи був він там, він, звісно, відповість ні. Скажіть йому, що ви знаєте, що він там був і що він бачив. І слухайте сюди. Якщо він почне вагатися і мямлити, скажіть йому, що ви посилаєте людей, щоб змінити русло струмка. Гаразд. Нема за що. Дайте мені знати, якщо із цього щось вийде. Він поклав слухавку. Вибачте, докторе, справи. А тепер продовжуйте свою історію. Стара була мертвою, Егеш померла в вісні, я припускаю. Відійшла у найневинніший спосіб – все тихо та гладко. Ні боротьби, ні ран, ні крововиливів, ні очевидних симптомів. Все природно, так? Точно так. О шостій годині вона трохи поїла, трохи бульйону і молочного пудингу. О восьмій годині медсестра зробила їй ін'єкцію морфію – а потім пішла поставити вази з квітами на маленький столик на сходовому майданчику на ніч. Служниця прийшла поговорити з нею про деякі заходи на наступний день. І поки вони розмовляли, міс, тобто племінниця, зайшла в кімнату тітки. Вона пробула там лише хвилину чи дві, коли вигукнула «Медсестра, медсестра!» та вбігла і знайшла пацієнтку мертвою. Звичайно, моєю першою думкою було те, що випадково ввели подвійну дозу морфію. Звичайно ж, це не подіяло б так швидко. Ні, але я гадав, що глибоку кому можна прийняти за смерть. Однак медсестра запевнила мене, що це не так. І, по суті, можливість була повністю виключена, оскільки ми змогли порахувати ампули Морфіну, і виявили, що всі вони відповідають застосуванню, не було жодних ознак того, що пацієнтка намагалася поверхнутися чи напружитися, або що вона вдарилася чи щось таке. Маленький нічний столик відсунули вбік, але це зробила племінниця, коли вона зайшла і була вражена жахливо мертвим виглядом тітки. А як щодо бульйону та молочного пудингу? Мені це теж спало на думку. Не у якийсь зловісний спосіб, але від того, що я задумався, чи не було у неї занадто сильного роздутого шлунка, тиску на серце тощо. Однак, коли я прийшов, щоб подивитися на це, то здалося таке дуже малоймовірним. Кількість їжі була така мала і на вигляд двох годин вистачило для травлення. Якби це було так, смерть настала б раніше. Я був повністю спантеличений, так як і медсестра. Дійсно, вона була дуже засмучена. А племінниця? Племінниця змогла сказати лише такі слова. Я ж казала вам, я ж казала, я знала, що їй гірше є. Отже, якщо виділити лише головне, то мої занепокоєння несподіваної смерті пацієнтки призвели до того, що я попросив провести ростин. Були якісь труднощі? Ніяких. Звісно, була невелика природна нехить, але жодного супротиву. Я пояснив, що, на мою думку, тут є якийсь незрозумілий хворобливий стан, який я не зміг розпізнати. І що я почуватимусь краще, якщо матиму змогу провести власне розслідування? Єдине, що її хвилювало, це думка про Коронарське розслідування. Я сказав... Можливо, не зовсім розважливо, враховуючи загальноприйнятні норми, що не думає, що вона буде потрібна. Ви маєте на увазі, що ви самі запропонували провести ростин. Так, я не сумнівався, що я повинен знайти достатню причину смерті, щоб я міг надати свідоцтво. Мені трохи пощастило, а це те, що старенька колись висловив загальну думку на користь кремації. І племінниця хотіла, щоб це було здійснено. Це означало, що людина зі спеціальною кваліфікацією підпише зі мною сертифікат смерті, тож я переконав цього іншого лікаря прийти та допомогти мені зробити ростин. І що ж ви виявили? Нічого. Колега, звичайно, вважав мене надмірно принципового через те, що я підняв тривогу. Він думав, що оскільки пацієнтка все одно була в термінальній стадії раку, достатньо було вказати причина смерті рак, безпосередня причина, серцева недостатність і просто закрити справу. Але я, як той сумлінний осел, із цим не погодився. На тілі не було жодних слідів, які б могли пояснити смерть природним шляхом, і я наполіг на проведенні токсихологічного аналізу. Ви справді підозрювали, що ну не зовсім, але щось не давало мені спокою. До речі, на розтині було дуже ясно, що морфін тут ні до чого. Смерть настала настільки швидко після ін'єкції, що наркотик лише частково розчинився. Тепер я думаю, що це, мабуть, був шок. Аналіз проводився приватно. Так, але, звичайно, похорон було затримано чутки поширилися. Коронер дізнався про це і почав розслідування, а медсестра, який здалося, що я звинувачую її в недбалості чи чомусь подібному, повелася дуже непрофесійно і наробила багато шуму та клопоту. І до чого ж усе дійшло? Ні до чого. Ніяких слідів отрути чи чогось подібного не було. І аналіз встановив статус-кво. Природно я почав думати, що влаштував кошмарну річ. Швидше, супереч власному професійному судженню, я підписав свідоцтво про смерть. Серцева недостатність спричинена шоком, і моя пацієнтка після тижня тривог нарешті знайшла свій останній спокій без коронерського розслідування. Поховали, а вже ж. І це був ще той скандал. У крематорії, де дуже прискіпливі, почули про цю історію і відмовилися кремувати тіло. Тому його поховали на церковному цвинтарі, про всяк випадок. На похорон з'їхалося мало, не півміста, і племінниця купалася у співчутті. Наступного дня мені прийшла записка від одного з моїх найпливовіших клієнтів. Він більше не потребує моїх послуг. Наступного дня дружина мера демонстративно відвернулася від мене на вулиці. Незабаром мої пацієнти почали розбігатися, і я дізнався, що мене називають тим лікарем, який мало не звинувати в ту чарівну міс у вбивстві. Іноді казали, що я звинувачував племінницю, іноді ту чудову медсестру, не ту вітряну, яку звільнили, а іншу, ви ж пам'ятаєте. Потім пішла чутка, що я намагався підставити медсестру, бо звільнили мою наречену. Нарешті я почув, що пацієнтка застала мене за, ну, за дуже непристойними діями з моєю нареченою, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, і що я сам її прикінчив через помсту, хоча чому тоді я відмовився підписати свідоцтво, мої доброзичливці не пояснювали. Я протримався рік, але моє становище ставало нестерпним. Практика скоротилася майже до нуля. Тож я її продав, взяв відпустку, щоб забути про все це. І ось я тут, шукаю нову роботу. Ось і все. І мораль тут така: не будь надто ревним у виконанні громадських обов'язків. Лікар роздратовано засміявся і відкинувся на спинку крісла. Мені байдуже додав він воєвничо. хотяри хай їм грець!» І він осушив свій келих. «Так-так», – погодився господар. Він посидів кілька хвилин, задумливо дивлячись у вогонь. «Знаєте, – сказав він раптом, – ця справа дуже мене зацікавила. У мене є відчуття внутрішнього неспокою, яке запевняє мене, що є щось, що потрібно дослідити. Це відчуття ще ніколи мене не підводило. І я вірю, що ніколи не підведе. Нещодавно воно підштовхнуло мене перевірити свій податок на прибуток. І я виявив, що протягом останніх трьох років переплатив приблизно 900 фунтів стерлінгів. Лише минулого тижня воно спонукало мене запитати хлопця, який готувався перевезти мене через перевал Підкова, чи є у нього бензин у баку. І виявилося, що там лише пінта, якраз, щоб застрягти на півдорозі у самотньому місці. Звичайно, я знав того хлопця, тож це була не інтуїція. Тим не менш, я завжди беру за правило досліджувати все, що мені хочеться. Гадаю, додав він нагадуючим тоном. «Я був жахливим немовлям. У всякому разі курйозні випадки – це радше моє хобі. Насправді я не лише ідеальний слухач. Я ввів вас в оману. У мене є прихований мотив», – сказав він, скинувши свої бакенбарди і відкривши всім відомі запалі щелепи містера Шерлока Холмса. «Мої підозри виявилися небезпідставними», – сказав лікар, після короткої паузи. Гадаю, ви лорд Пітер Вімсі? Мені здавалося, що ваше обличчя мені знайоме. Звісно ж, ваші фото були в газетах кілька років тому, коли ви розплутали таємницю Рідлсдейла. Абсолютно вірно. Звичайно, це трохи дурнувате обличчя, але досить оманливе, як ви гадаєте. Не знаю, чи я сам обрав би його, але я роблю все можливо з тим, що є. Сподіваюся, воно не набуває виразу детектива або чогось неприємного. Ось справжній детектив. Мій друг інспектор Паркер зі Скоттленд Ярду. Він той, хто дійсно працює. Я роблю безглузді припущення, а він їх ретельно спростовує. Потім методом виключення ми знаходимо правильне пояснення, і світ каже, «Боже мій, яка інтуїція у цього молодого чоловіка!» Слухайте, якщо ви не проти, я хотів би спробувати розібратися у цьому. Якщо ви довірите мені своє ім'я та адресу, а також імена зацікавлених сторін, я був би дуже радий спробувати розслідувати це. Лікар якусь мить подумав, а потім похитав головою. «Це дуже добре з вашого боку», але, гадаю, краще цього не треба робити. Мені вже достатньо клопоту. У будь-якому разі це непрофесійно. І якщо я здійму іще якийсь галас, мені, ймовірно, доведеться взагалі покинути цю країну і стати одним із тих вічно п'яних корабельних лікарів південних морів чи десь там, які завжди розповідають людям свою історію життя та роблять жахливі попередження». Краще таки не будити сплячого лева. Але тим не менш, дякую. Як хочете, сказав Вімсі. Але все ж таки я поміркую над тим, і якщо мені прийде в голову якась корисна ідея, я дам вам знати. Це дуже добре з вашого боку, неуважно відповів відвідувач, беручи копелюх і палицю від слуги. Що ж, доброї ночі і велике спасибі, що так терпляче вислухали мене. Але, до речі, – додав він, рапто обернувшись біля дверей, – як зможете повідомити мене, якщо не знаєте мого імені і адреси?» Лорд Пітер засміявся. «Я ж детектив Хок-Шоу, і ви все одно почуєте про мене до кінця тижня».